Hora vale, hingoan, sortxiko txikiko bigarren lan honetan, Iker eta Unai arituko dira. E, zu Iker benidorrera joaten zara urtero, eta aurten bakarrikes joateko, Unai, zure naia, zurekin joateko, konbentzitu nahi duzu. Zu Iker benidorrera joaten zara urtero, eta aurten bakarrik ez joateko Unai zure anaia zurekin joateko konbentzitu nahi duzu Ikerrazita iruna bertso 8 txikian Naizta aurten gou badator gainera Eta orainan aia banoa esatera Benidor aldera eta zera Etorriko altzaran erekin batera Etorriko altzaran irekin batera Iker etzer aldatu zu lehen goa zera Berriro eman didazu lehen aukera Baina biok helduak tazarrak gera Zeatik ez geha juten itali aldera Zeatik ez gera juten itali aldera ta eskutik eldu ta Italia igaro, txoratu ta zaudela gainera zearo, hori sezan duzuna argitu behar klaro. Naia dut naia dut naia godut benidor mikroklima dago, nahi aboduz benidor mikroklima dago. Mikroklima dago la eman dizkit lanak, baina aspalditikan banituen planak. Gainera lengo baten ni zuri esanak, asko gustatzen zaizkitne italianak, asko gustatzen zaizkidne italianak. Italianak baino pasta naiago dut hori xebera hemen kantatzen beti zut naiz ta joango garabidaian mu zu truk seguraskie gingo du biok zurrut siguraskie gingo du biok zurrut Orain hartua dizut ikernik tankera, Pentsatzen nuen baino azkar gagoa Eta joan nahi bazu gujuango gera. Baina ititalialdera edo kortze gara, Edo Italia aldera edo kortze gara.